Luna de pe cer, poveste populară persană, adaptarea radiofonică, Sanda Socoliuc Cândva, de mult tare, era un rege putre de bogat, dar lui prea puțin îi păsa de bogății și credea bietul de el că averea cea mai de preț era fiul său pe care îl răsfăța în fel și chip. Niciodată nu-i refuza vreo dorință, oricât de nesăbuit ar fi fost aceea. Pe măsură ce trecea timpul și fiul regelui creștea, dorințele lui erau tot mai greu de transformat în realitate. Visa ceva băiatul într-o noapte? Foarte bine, a doua zi se împlinea cu orice preț, cu orice sacrificiu. Ce spuneau supușii regelui despre fiul cel capricios? Păi ei nu aveau dreptul să scoată o vorbuliță, să înțelege de la sine. Erau nevoiți să scoată din pământ, din iarbă verde, orice îi se năzărea răsfățatului. Într-o bună dimineață, fiul regelui se trezi cam supărat. Se spălă pe tinți, pe față și pe mâini, apoi se duse să ia micul dejun. Deși pe mase erau numai bunătăți, el de-abia se de o bucățică de caș proaspăt Îngrijorat, regele îl întrebă Ce greși te macină, iubitul meu copil, de nu vrei să mănânci Păi cum o să mai crești un mare, frumos și deștept? Mm, un zupărat, dragă tată eu, eu, eu, eu știu că tu mi îndeplinești întotdeauna toate visele Asta e marea ta bucurie deci Și atunci, spunem ce-ți mai dorești și e ca și făcut Da, eu sper, dar Vezi, uite, azi noapte am visat că am apucat cu mâinile mele luna de pe cer Știi? Parcă mă urcasem sus de tot în vârful unui turn făcut din sute și sute de cutii mari din lemn Și cutiile astea erau puse una peste alta Da, băiatul meu, dar tot nu te înțeleg De ce ți-ai pierdut pofta de mâncare? Păi vreau să atin cu adevărat luna de pe cer Nu numai în vis Vreau, vreau neapărat Fiul meu, eu nu precupețez nimic atunci când e vorba să-ți îndeplinesc un vis Dar ce vrei tu acum nu cred că se poate realiza Nicio ființă de pe pământul ăsta nu a putut atinge vreodată luna de pe cer <laughs> Cerem orice altceva, dar până la luna de pe cer nu am cum să te fac să ajungi Hai, hai, nu te supăra Îi mai spuse regele pe un ton blând, împăciuitor Din ziua aceea fiul regelui a refuzat să mai mănânce și să mai doarmă Astfel încât slăbea văzând cu ochii Îngrijorat, regele de două în cele din urmă poruncă să fie adus la aparat cel mai iscusit templar din împărăție care să înceapă imediat lucrul la cutiile din care avea să fie construit turnul cel înalt până la ceruri. N-a fost deloc ușoară găsirea unui templar care să îndeplinească acel vis al fiului de rege, mai ales că se aflase că meșterul care nu va duce la bun sfârșit turnul din cutii de lemn va fi scurtat de cap. Mulți tâmplari fricoși își luaseră picioarele la spinare și fugiseră pe alte meleaguri cu fii de regi mai puțin răsfățați. Totuși, un întâmplar mai sigur pe meseria lui și poate interesat să vadă dacă luna de pe cer chiar avea să fie atinsă, s-a înfățișat la curte cu o grămadă de cutii gata făcute. Regele avea o mare îndoială că fiul său va ajunge până la lună, dar l-a lăsat pe tâmplar să ridice turnul din mari cutii de lemn. Mai erau necesare câteva cutii pentru ca turnul acela înalt să atingă cerul, când să-i vi fiul regelui. <fie> Este gata? Pot începe urcușul?" Întrebă el cu mare nerăbdare în glas. Mai așteaptă puțin, fiule. E nevoie de încă o cutie, așa cred." Îi răspunse regele cu blândețe. Nu da se înserează, tată. Vreau, vreau să mă urc în turn înainte de a veni noaptea." Și nici una, nici două. Băiatul început să urce în murmurele de uimire și de groază ale mulțimii, adunate ca la urs în prejurul ciudățenii aceleia de turn șulful a început mai ușor, apoi ceva mai greu, însă fiul de rege nu se dă de bătut. se părea că fericirea mai mare nu exista pe lumea asta decât să ajungă sus, atât de sus încât să pună mâna pe luna. Oamenii rămași jos pe pământ se săreau acum ca niște punctișoare, apoi nu se mai văzură decât făcliile aprinse la poalele turnului. Fiul regelui ajunse în sfârșit deasupra ultimei cutii în vârful turnului, luna se ridicase se pe cer, iar băiatul întinse mâna să o atingă. De apa. mai lipsea puțin până la luna. Se ridică pe vârfuri, inutil, era disperat. De acolo de sus, s-a plecat și îi strigă tatălui său. Tată, aproape am ajuns, dar încă nu pot atinge luna, ce de jos și mâine dimineață templarul va adăuga alte cutii de lemn mai mari Vei urca iar mâine seară după răsăritul lunii Nu, nu, nu! Eu vreau acum să ating luna ca visul meu Iată de aproape! O cutie! O singură cutie ar mai trebui! Uite, o să pun ultima cutie de aici, de sus în lung și turnul o să se mai înalțe puțin. Un în pas greșit îl făcu pe feciorul regelui să se prăbușească din înaltul turnului și odată cu el cădeau rând pe rând și cutiile mari de lemn făcute cu atâta trudă de tâmplar. Nu știm exact dacă feciorul regelui a scăpat cu viață, nici dacă regele și-a dat seama că, oricât și ar iubit cineva odrasla, nu trebuie să îndeplinească dorințele nebunești cu orice preț. Știm însă că de atunci nimeni nu a mai încercat să ridice o construcție înaltă până la cer. Iar luna a continuat să umbre nestingherită pe vechiul ei drum de la începutul lumii.